Rugăciune pentru taina Sfântului nume al Domnului! Aleluia slavă ție, Doamne Iisus Hristos! Te iubim și te rugăm, de taina Sfântului tău nume, din Tatăl Ceresc te-a prea înălțat și te a dăruit un nume care este mai presus decât orice nume, pentru ca în numele tău tot genunchiul să se plece, al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt, pentru ca să te mărturisească toată limba că Domn este Isus Hristos într-o slava Tatălui Ceresc, pentru ca să facem toate pusmerenie, nu din slavă șartă, să ne gândim și să lucrăm pentru ceilalți așa cum Tu ai făcut să fim plini de lumina ta, ca să te cunoaștem în chip mai presus de ființă de înțelegere, dar rămâi de fapt necunoscut chiar și celor ce au putere, căci ești viața însăși, fără de margini, care scapă oricărei înțelegeri, ești pretutindeni deodată și mai presus de toate, ca cel ce l-ai făcut. Întreci iuțimea minții și a gândului, arătându-ne că ești mai presus de firile înțelegătoare și ții în mâna ta toate. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase! Te iubim și te rugăm, de ne taina Sfântului Tău nume, fiindcă nu te putem numi lumină, Căci ești mai presus de lumină, nu te putem numi judecător, căci cunoști toate mai înainte de a se face. Nu te putem numi făcător, căci creezi cu a voinței tale existențele materiale și nemateriale. Nu te putem numi înțelept? Căci ești mai presus decât orice înțelepciune. Nu te putem numi dragoste, bunătate, putere, căci ești mai presus de iubire, de bunătate și de orice putere. Aleluia, slavăție Doamne, Iisuse Hristoase. te iubim și te rugăm de scopere-ne taina Sfântului Tău nume, pentru ca în taină să te putem chema să ascultăm dulcea voce a Ta, să te putem urma, de sine să ne putem lepăda, crucea să ne-o putem purta, căci de te vom numi părinte, întreci prin grija ta, cea părintească, orice închipuire. De îți vom spune bunule, întreci prin bunătate, iertare, daruri, pe toți oamenii buni la un loc, de te vom numi împărat, la fem nu te vom putea măsura, fiindcă împărăția ta este împărăția tuturor viacurilor, căci este veșnică și măsura ta este nesfârșită. De aceea, mintea noastră, avându-le pe acestea drept călăuză, te poate contempla. Poate primi Insuflarea Duhului Sfânt poate pătrunde în adâncul tainei tale, ca să o descopere în cuvântul tău, negrăitule, necuprinsule, nemărginitule, a tot nesfârșitule.